Дія друга. Перед світом в хаті. Копач ходить по хаті, то сіда на лаві. Копач. Боковенька, боковенька, боковенька. Не дає мені спокою цей предмет. Боковенька, копили, кам'яна фігура. Там гроші. Іменно там! Там моя судьба. Копели, оскардами висічені. Сьогодні цілу ніч снилася кам'яна фігура. Ох, боковенька-боковенька! Герасим за сценою. Вставайте ж! Вставайте, не мніться! Чепіга зайшла! Пора скотину порадь! Копач. ге Герасим вже по хазяйству гасає. Не Входи Герасим. Герасим, о, і ви вже встали, чого так рано? Полежали б ще. Копач, не спиться. Почув, що ви встали, та я піднявся. А знаєте, що я придумав? Герасим, а що? Копач, ми б зробили колокольчик в ту хату. Тут вірьовка над ліжком. От прокинулись, пора вставати. Зараз дінь-дінь-дінь-дінь. «Сам ще лежиш, а там встають!» Герасим, «Та да це чорт зна що! Я буду лежать, то всі будуть лежать!» Заглядав у двері. «Чи не поснули знову щось тихо в тій хаті? От вам і дзвінок! Вигадаєш, скажи на милость! Ану, ану!» Копач, «Оце саме добра пора копать! Недушно, холодком можна, Бог знає, скільки викопать!» Воно ще рано, тільки на світ благословиться. Герасим, та де воно вам рано? Вони надолужать, то вмиваннячком, то взуванячком. або як почнуть Богу молитися, то сонце зійде. Хоч би ж молилося, то стоїть, чухається та шепче собі губами, аби простоять більше без роботи. Вже ж я їм отчинаша даю, як затоплю, то зараз і на землі. Отчиняє двері навстіж і стоїть на дверях. Кажете рано. вже світ білий, кури піднімаються. Так і хазяйство проспиш. Стара! Стара! Параско, пора до коров! Чого ви там нетись? Ану, ану! Хлопці, айда з хати! Тільки коти в таку пору сидять в хаті на печі, а робітники та собаки на дворі повинні бути. Це хто вийшов? Клим? Ти що то несеш під пахвою? Айди сюди, я полапаю. Входить Клим. Клим, що? Хліба взяв, окраєць, поки до обіда, то їсти захочеться. Герасим, і тобі не гріх? Неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже жереш. Не пропадеш, як до обіда попостиш хоч раз в тиждень. Однеси хліб назад. Стара, поразку!